יגדל אדוני מעל לגבול ישראל. בן יכבד אב ועבד אדוניו, ואם אב אני אהיה כבודי, ואם אדונים אני אהיה מוראי, אמר אדוני צבאות, לכם הכהנים בוזה שמי, ואמרתם במה בזינו את שמך?